Hyvää iltaa. Ää, jossain ennakkotiedoissa oli, että täällä juhlistettaisiin tätä esikoisrunon teosta, joka ei, kuten Olli Pekka sanoi, kerennyt tänne. Joten sitä ei voida juhlistaa, mutta voimme juhlistaa tätä, että olemme täällä. Tätä. Tämä. Tämä kummallisen ruma löllö, tämä hallituksen kehysriihi, tämä toimointulo tukea hakenut yksinhuoltaja äiti, tämä naisia huumannut penis, tämä outo syndrooma, nämä 540 kg marihuanaa, tämä näky, tämä kävely läpi kaupungin. Tämä mainos, tämä ei ole mainos, tehtiin tämäkin mainos, tämä harmaa puutarha, tämä seulottu puhelu, tämä puoli ylöspäin, tämä taivas, tämä maa, tämä maa on kova kivinen maa, tämä muuttaa kaiken. Tämä on totta, tämä on vettä, tämä on vastaaja, tämä on ryöstö, tämä on Amerikka, tämä on elämäni onnellisin päivä, tämä on elämys, tämä on tapahtunut ennenkin, tämä on unta. Tämä on uskomattoman hyvää. Tämä on iankaikkinen elämä. Tämä oli Auschwitz. Tämä on tärkeää. Olen tutkija. Tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri harppaus ihmiskunnalle. Tämä on poliisiasia. Tämä on pahinta selälle. Tämä on vaimoni. Tämä on Jumalan sana. Tämä on jytky. Tämä on karu totuus lisäaineiden vaikutuksesta ihmiseen. Tämä on korjausliike. Tämä on loppuelämäsi viimeinen päivä. Tämä on laki ja profeetat. Tämä on kapina. Tämä on viesti sinulle ja sinun kahdelle kaverille. Tämä on vuosisadan rakkaustarina. Tämä on viimeinen laulu, jonka laulan sinulle. Tämä on normaalia toimintaa. Tämä on minun ruumiini. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Tämä on minun kiväärini. Tämä on mahdollista vain Suomessa. Tämä on minun tarinani. Joo, se oli eräänlainen kollaasi. Ja sitten pieni sikermä tästä minä heiluu teoksesta. Toisin kuin Marx kuvitteli, on kukin filosofi omalla tavallaan pyrkinyt muuttamaan maailmaa. Vaikka meidän tulisi pyrkiä ymmärtämään sitä, kuin virtaava vesi ja ruohon korsia hyväilevä tuulen henkäys, kun antaa asioiden olla, kun aidosti antaa asioiden olla, maailma muuttuu. Kahvi puhuu, nälkä puhuu, kylläinen vatsa puhuu, kiire puhuu. Pelko puhuu, kukin puhuu omiaan, pilvet taivaalla, vuoren huiput kaukaisuudessa, kukin säheltää ja sotkee asiansa. Kuinka yksinäinen, kuinka irrallaan, kuinka väsynyt olen, kuinka väsynyt sinä olet. Kuinka kaikki pitää aina selittää. Kuinka itseään pitää vahtia. Kuinka kaikki on aina jotenkin tahmeaa. Asiat virtaavat minun lävitseni. Kukaan ei koskaan mene minnekään. Outo fantasia. Päästä pakoon. On vain kahdenlaisia fantasioita. Pako. Ja panopantasioita. Hetken muistan, miltä kevät tuoksui, kun olin aivan pieni. huonevalkoinen, valkoinen, valovalkoista. Ja sitten se sialtainen, turhautunut sialtainen, manailee aun Se laittautuu viimeisen päälle, katsoo peiliin supistaa huuliaan. Se on vessapaperirulla roikkumassa loppuun käytettynä. Se soittaa äänitorveen, turhautunut sialtainen, Se rakastaa lapsiaan. Jumalauta, se rakastaa lapsiaan. Se ilmi antaa naapurinsa. Se kykenee käsittämättömiin tekoihin. Siitä tuli sellainen, Siitä tuli sellainen koska se ei saanut kaikkea. Tämä on näkyni kaikki tai ei mitään. Ajatukset törmäävät, ne puristuvat tekstimassaksi, kauniisti, kuin jokin järvi tai juuri. Vasta nyt tietää, mitä ajattelee. On selvitettävä, voiko ajatuksia puolustaa, kannattaako niitä puolustaa. Valtava juutalainen palaa kotiin, kertoo olevansa Jeesus. Alkotakkiset miehet hakevat hänet. Lehdessä on pieni uutinen, evankelio. Tyttö on Samsara Anna, vaellusoljoiden kuningatar, kaunis kuin hyönteinen. Mattikissa irvistää. Se vaanii trooppisten unikukkien katveessa, minä oli joiden pataljoona valtaa ohi. Eräänä aamuna sinusta oli tullut saippua pala, talouspaperi, kello kahdeksan ruuhka. Saavuin kotiin näiden sivujen, näiden kirjainten jyrkkiin pystysuoriin ulottuvuuksiin nauttimaan tästä keskeneräisyydestä. Horisontti, jota vasten kaikki piirtyy. Sano, että kohta pääsee kotiin. Minä seuraan sinua. Harva vaivautuu puhumaan sinulle. Sinä et vastaa. Sinä olet ehdoton. Me emme koskaan eroa. Samsara Anna käpertyy riippumattoon. Se on vanhempi kuin vanhin sana. Palaa kampakeraamisen kauden läpi kohtuun. Trooppiset unikukat loistavat. Ympärillä hiipii eläimiä, skiapodeja, koirankuonolaisia, sikahirviä ja induksen mato, joka ei nuku. Niillä on monien eri lajien piirteitä. Ne ihmettelevät toisiaan. Aamulla aurinko nousee nikään kuin sillä olisi asiaa. Linnut aloittavat mekkalan. Minä lepään tyytyväisenä peiton alla. Oivallaan jotain. En nyt muista mitä. Lapset heittelevät vihaisina palloa. Pääskyset tekevät syöksyjä ikkunan takana. Keittiöstä kuuluu tiskaamisen ääniä. Minä olen puhdas. Kuin joesta rinteillesi ryntäävä lammas. Lakkaan etsimästä sanoja, kirjoitan kuulaita keskikesänöisiä taivaita, joissa päästyset tekevät on Siitä huolimatta ja täysin kysymättä suru tulee ja apeat ajatukset valtavat mieleni. Otan hörpyn mukista, joka pitää minulle seuraa tänä pitkänä iltana. Tässä istuu raihlainen mies, rakkaus on kadonnut maailman tuulten matkaan. Iltapäivä valuu. Istun kierrossa, ajatuksiini kääriytyneenä, ja katson kuilun. Pää on raskas, eikä kaula jaksa kantaa sitä. Olen epäonnistunut kirahvi, ruma ja alakuloinen. Haluan jonnekin tahmean ja lämpimään lepäämään. Minä haluan julistaa oikeaa ja väärää, niin kuin se, jolloin on annettu valta opettaa. Maltan kuitenkin mieleni ja kuuntelen, kuinka se mikä on, on. Ihmiset valtavat ympärilläni, toimittavat asioitaan kukin osansa mukaan. Minullakin on asioita hoidettavana, siltä ei voi välttyä. Tämä on hoidettavien asioiden maailma. Kuitenkin nyt, juuri nyt, mikään ei vie minua pois luotasi. Siinä on jotain kaunista, eikä lainkaan mitään pelottavaa, että olen vihdoinkin löytänyt sinut. Että vihdoin kohta sinun. Siivoan. Olen tuuli, joka järjestelee hiekan jyviä mielensä mukaan. Yöllä tai pikemminkin heti lopetettua, niin kaikki palaa ennalleen. Entropia järjestelee asiat lakiensa mukaan. En odota mitään. Voidaan vain homman. Huohotuspuheluita ei enää soiteta. Ilmiöt kuolevat. Suojella jotain niin kuin luontoa suojellaan. Tämä Euroopaksi muuttunut maapallo, Kulkee tuhon tietään, kuin homeelia, joka syö omenan. Päivien järjestyksellä ei ole väliä erakolle. Olen siinä pisteessä elämässä. Istun ja katson, kuinka valkoiset pilvenhattarat lipuvat läpi sinisen taivaan. Olen osa todellisuutta, todellisuuden sukulainen pohjoisesta. Edessäni on banaani, leipä, omena, klementtiini ja tee. Näin välähdyksiä maailmasta, erottelevan railon tällä puolella. Oletko se sinä, kuolema? Pureskelet pellon reunalla puimakoneella talonpoikaan. Ruumis napsahtaa keskeltä kahtia. Ja meidän on mahduttava tämän saman harmaan taivaan alle, kuin hatun. Ilta tulee luoksemme, kuin pieni lapsi. Juuri kävelemään oppineena se vaappuu ympärinsä, availee kaappia ja ovia ja kysyy sinulta, mitä niissä on sisällä. Ainoa kriteeri, millä mitataan, kuinka paljon rakastat. Kaikki muu, se mistä tämä yhteiskunta puhuu, on pelkkää tuulen suhinaa puissa. Liikkuuko tuuli vai puut? Mieli liikkuu, minä heilu. Budhan pää seinällä, kuin sotasaalis alistetuilta aasialaisilta. Länsimainen mieli on ylittänyt itämaisen ymmärtämällä sen. Ja nyt kaikilla on sama mieli, samat liikkeet, joita toistamme, katsoen ohikiitäviä kuvia, ilman, että on ketään, kenen ohitse ne kiitävät. Että on viisautta, viisauden tuolla puolen. Ajatuksilla on oma sekvenssi ja rytmi. Osa uskoo, osa kiistää, osa päästää irti. Pöydällä on kaksi karurkirjettä. Tili on tyhjä. En pysty sulkemaan silmiäni tai korviani, en edes suutani. Asiat virtaavat lävitseni. Ehkä kaikki alkaa alusta. Siinä oli muutama runo, teosta Minä heilu, joka tulee ilmeisesti tämän syyskuun aikana, jos kaikki menee hyvin. Jos meillä on aikaa ja on tunnetilaa, niin voisin lukea vielä yhden kappaleen keväällä ilmestyvästä intia niin merkintöä Intiasta. Tiukassa mielessä tämä ei ole runoutta kohta. Mutta... Luoke. Modernin tropiikin melankolia. Se, miksi Intiassa tulee kirjoitettua vähemmän kuin toisinaan haluaisi, johtuu lopulta yksinkertaisesta syystä. Siinä on kyse samasta ilmiöstä mitä levi Strauss kuvasi kirjassaan tropiikin kasvot, ollessaan matkalla Etelä-Amerikkaan, sitaatti alkaen. Toisinaan joutuu sellaisten ihmisten keskuuteen, joiden mentaalinen häiriötila vaatisi antropologista tutkimusta, ellei antropologi itse joutuisi käyttämään kaikki intellektuaaliset resurssensa välttääkseen kyseistä tilaa, sitaatti loppuu. Ymmärrän hyvin, mitä levi tarkoittaa. Toisinaan psykoosia lähestyvä mentaalinen häiriötila tai kulttuurisen kanssäkeemisen muoto vaatii kaiken käytettävissä olevan intellektuaalisen kapasiteetin, jotta omaa identiteettiä ylläpitävät rakenteet eivät pääse luhistumaan. Toisaalta ehkä tulee vielä päivä, jolloin Herra kaikessa kirkkaudessaan hajottaa nuo Jerikon muurit, jolloin kaikki muurit sortuvat maan tasalle kivikasoiksi, mutta sitä odotellessa on syytä vahvistaa perustuksia ja määritellä kaikki omaa identiteettiä uhkaava psykoosiksi tai, mikä parempaa, mielen alemmiksi tasoiksi. Kun kävelee hiljaista kujaa, jota reunustavat viikuna ja neen puut, kaikki on hetken kaunista ja muistuttaa kadonneesta ajasta, jonka voi nähdä kuin vilaukselta puiden katveessa. Siellä se kadotetun kultaajan tai paratiisin lupaus siintää. Loistaa mystistä valoaan kuin jaspis tai karneoli. Se levittää huumaavaa tuoksuaan kuin voiderasia. Se tuoksuu mirhalta ja suitsukkelta, outojen maiden ihojauheelta. Sitä kävelee ja antaa ajatusten tulla ja miettii itää ja länttä. Ja jostain kaukaisuudesta kuulee auton, hurinan ja lintujen laulun. Ja juuri ennen kuin auto ennättää kohdalle ja ohittaa, äänitorvi kiljaisee, korvia vihlovan hätähuutonsa. Lähes täydellisen epätäydellisen riitasointunsa, joka rikkoo kaikkia raakajärjestelmän säveloppeja vastaan. Harmonia ja shanti shanti shanti on taas vain muisto. Ja väkivaltaiset ajatukset ja tunteet sikivät sielun alemmissa kerroksissa. Niissä kerroksissa, jossa itsensä uriin saattaneen jookin sielun osissa kaikuu vain transcendentaalinen om, tuo todellisuuden perimmäinen ääni. Ja silloin todellakin käyttää kaikki intellektuaaliset resurssinsa muistuttaakseen, että kyseessä on kohteliaan liikennekäyttäytymisen muoto. lukehan rekkojen takapuskurissa sound horn, okay. Että on itse tullut tänne ja että kaikki lopultakin on niin kuin se on. Eikä mikään ole koskaan ollut millään muulla tavalla. Sitä muistuttaa itseään Baudlerin viisaista sanoista, että elämä kuhisee viattomia hirviöitä. Kun syke on sitten jossain vaiheessa laskinut, eikä enää heristä nyrkkiään, ja sielun alemmat osatkin on saatu taas intellektin hallintaan, sitä ajautuu jälleen kaikenlaisten ajatusten valtaan, koskaan idässä tarunhohtoisessa orientissa alkaa ajatella itää, sitä mystistä itää, jonka menneet orientalistit kohtasivat saapuessaan Maharatsojen ja navaabien hallitsemaan hindustaan, niin ei tätä äänitorvien hallitsemaa ja modernismin runtelemaa Intia. Vieläkin kaikkien muutosten tuulien ja ylivirittyneen kulttuurin maanisen kouristelun keskelläkin voi lausua nimen, joka pursua legendan taikaa. Hindustaan, mutta missä se on, ja ennen kaikkea, milloin se oli? Oliko se silloin, kun varhaiset orientalistit, kuten Tavernier ja Bernier, pyörivät täällä ihmetellen, kummastellen vähän kaikkea kuin pienet lapset? Vai oliko se kenties silloin, kun intialaiset Mahatman johdolla ryhtyivät työntämään brittejä Intian valtamereen? kun lehteä kauppavat, pojat juoksivat pitkin bompeen katuja huutain, Times of India, quit India, Times of India, quit India. Vai ehkä se oli 50-luvulla, kun Nehru johdatti kansaa romanttisen vasemmistolaisessa hengessä ja Bollywood eli kultakauttaan, kun Raj Kapoor lauloi chaplinmaisena kulkurina, että hänen kenkänsä olivat Japanista, housut Englannista, punainen hattu Venäjältä, mutta hänen sydämensä oli aina intialainen. Ehkä sitä ei koskaan ollut. Ehkä on kyse modernismin saapumisesta, tietoisuudesta, että jokin on ratkaisevasti muuttunut, ilman että mikään olennainen olisi muuttunut. Ehkä jokainen matkaaja on aina kohdannut tämän vierauden tunteen ja sen kaipuun jonnekin menneeseen, että ei kulkisi täällä itsenään, vaan jonain menneiden aikojen löytöretkeilijänä, jonain toisena, että saisi hetken olla joku muu. Tai sitten ne, jotka kohtaavat jotain aidosti toista, ovat kykenemättömiä kohtaamaan tuota vierautta. Silloin heidät täyttää hämmennys tai vielä useammin inhoa. Lopulta on kyse siitä, haluaako löytää kadonneen kultaajan vai kohtaako vain vierautta, joka herättää hämmennystä ja inhoa. Tämä ei koske pelkästään matkustamista. Kuten eräs suomalainen runoilija sanoi, kukaan ei koskaan mene minnekään. Sama ninä edelleenkin silmien alla, jotka sijaitsevat samalla horisontaalisella linjallaan, kuten aina aiemminkin. Ja matkalta palattuaan löytyretkeilijä tuo näytteenä kaikesta, mitä on nähnyt, kokenut ja saavuttanut, korkeintaan kourollisen tuhkaa, jos sitäkään. Sillä on niin, kuten saarna ja asian kuvaa, mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina. Mitä on tapahtunut, sitä tapahtuu edelleen. Ei ole mitään uutta auringon alla. Tämä kaikki täytti minut melankolialla, ja ajattelin, että mitä enemmän asiat muuttuvat, sitä enemmän ne pysyvät samana. Samalla se täytti minut toivolla, että loppujen lopuksi, päinvastaisista haaveistani huolimatta, en voi koskaan kohdata muuta kuin sen, mikä on läsnä tässä hetkessä. Kaikki muu on turhuutta ja tullen tavoittelua. Kaikki muu on kuin viljellisi sumua. Kiitos. En tiedä, onko jostakusta muustakin tultunut siltä, että elämme jotenkin synkkää aikaa, mutta... Kyllä joo. Kirjoitin tämän viisin niin kuin, toimintasuunnitelmaksi, kuinka, kuinka pitää hauskaa siitä huolimatta, että välillä on synkkää. Kiitos. Riisun julkeat ruuni ja suupatti suunien tiedä mistä aloittaa. Ihon alus tai jostain sydänjuurakoista, kuin putoaisi unen rajalta tyhjään, kun yrittää astua ulkoolesta. Olen elänyt sen ja sinäkin. Huomaan sen kuhmuisessa katseessa, kun silmämme vahingossa osuvat vastakkain, kun meikka on ratikassa. Olet kaatuillut vieraisiin käsiin, sylistä syliin, ojennettuihin kieliin, ja nyt, jumissa, kaatumisen hetkessä. Ratikka kääntyykin risteyksestä väärään suuntaan. Ei kai tarkoituksella, mutta raiteet toimivat niin. Kun ajaa risteysvaihteesta väärin, on pysyttävä hairahduksessaan, tehtävä siitä päätös ja elettävä se, vaikka vihloa. Ohjaamusta kuuluu niiskaisu. Valotaululle syttyy ilmoituspoikkeusreitistä. virheistä ei siinä lue mitään, erehdyksestä. Ei mikään ole sitä, mitä etäältä näyttää, ei käteisynny huulipunat hampaissa, ei stadioniillinen hurmioituneita kasvoja, ei mikään ole suurta. On pieniä asioita toistensa perään kuin nikaamat selässä, ehjässä kehossa haaveet umpeutuu kuin haavat. Ei yllä simpukan kohina yli ilmakehän, eivätkä yllä minun käteni asettelemaan taivaan järjestykseen. En yllää edes painamaan ratikan pysäytysnappia sillä käsistäni olen rakentanut katedraalin pysyäkseni lämpimänä. No niin, tekstiä luottiin. En sitä yleensä esitä näillä keikoilla, mutta näistä tulee. Se oli teksti, jonka kirjoitin tuossa viime syksynä muistaakseni. Tämä on kimppukaipausta. vaikka ympärillä versoa vihaa. olen kimppu kaipausta ja lihaa. Kiitos. Edellinen esiintyjä lupautui auttamaan minua hieman ja käynnistymään rumpuraitani, mutta sitä odotellessa sanon, että onpa upea olla täällä. Minä olen kunnolla käynyt Jyväskylässä, en ole koskaan käynyt vakiopaineessa, mutta aina olen halunnut käydä. Kiitos kun sain kutsun. Tämä seuraava on juomavettä. Se löytyy internetistä, jos haluat käydä kuuntelemassa. se on kaivo ja sen syvyydessä I se Taskussa hänellä on aina tuli tikkuaski ja tupakan sytytin. Eri tilanteiden varalle ne ovat hyödyllisiä kumpikin. Tuli tikun voi katsella palavan loppuun ja useimpina päivinä se riittää. Ja sytyttimen liekillä on huojentavan helppo saada asioita syttymään. Ja niin hän tänään sytyttääkin laita kaupungilla pienen roskakatoksen. Ja viettää hartaan hetken tulen tunnollista työtä katsellen. Mutta liekit leimuvat ja keimailevat taaskin liian vähän aikaa. Hän lähtee joka iltaiselle kierrokselle löyseen kaupunkiin etsimään itsellensä illallista. Ja jonkun kaupan takapihan ja tehastiasta löytää onneksensa rasian persikoita, joista vain muutama on nyt ja siksi niistä riittää syötävää pitkälle iltaa. Ja kääret papereista sekä muusta loskasta hän huolitellen nuotion kokoaa. Jos joku nyt kulkisi ohi, hän kai voisi valitella kylmää säätä. Jos selittää näin, tulen ääressä vain käsiänsä lämmittelevänsä. Mutta liikit leivuvat ja keimailevat taaskin vähän aikaa. A -a -a -a -a -a. Unessa hän sytyttää kaiken ja käy kaupungin korkeimman talon katon harjalle istumaan Leviäviä lieskoja katselemaan Yes, sir. Seuraavalla laulu on aika uusi ja siksi se jännittää, mutta syötän silti, koska se on tarpeen. patsaita, aloittamaan uutta aikaa. Pue huuronauhelmat yllesi, liitin kulkueseni. Tule kanssani kaatamaan patsaita, käytä kaikki rahasi. Joiden patsaat, haalijoiden patsaat, pimittäjien patsaat. Olen matkalla kaatamaan patsaita, aloittamaan uutta aikaa. Pue hullu hermat yllesi, liity kulkueseni. Tule katsani kaatamaan patsaita, käytä kaikki rahasi tänään. Kun kaikki on kaadettu, istutamme patsaiden paikalle kukkia, kauniita ja rumia ja sellaisia, jotka eivät suostu luokiteltaviksi. Kiitos. Seuraavat kaksi asiaa sijoittuvat Kotikaupunkin suuhun. vähän eri ajanjaksoihin elämässäni niin siellä. Tämä ensimmäinen kertoo sieltä lähtemisestä. Teksti kertoo menneisyyden kohtaamisesta sellaisena hetkenä, kun siihen ei ole varautunut. Äkkiä se on siinä metroaseman penkillä. Se istuu samannäköisenä kuin muutkin ja nypertää jotain. Tunnistan sivusilmästäkin. Vittujen kevät ajattelen ne tuijotan lumpeenhohtoisin silmin. Siitä on vuosia, kun käytiin samaa luokkaa läpi tunkemattoman valtapiirin tytöillä. Oli viidekko silmissä ja hengityksessä salatupakka, mutta niin lähelle en koskaan päässyt. Jotain tapahtui ennen kuin olin vielä päättänyt olla mitään. Sain päähänpiston ja rupesin tuntemaan koko maailman kouristelut siinä pikkukaupungin yläasteen juhlsalissa, niin kuin jonkun hyttysparven, joka kesämuistosta puuttuu, kun sitä sydän muistelee. Rupesin haluamaan kaikkea sitä, mitä muillakin oli. sätkyylinen ja kuiertelin, ja luulin kaikkea ihan tosissani. Lähettelin viestejä tarisevin käsin. Kompuroin katseiden perässä, itku silmät sirvissä, tulin ulos vessasta päivänvaloon, jonka jonka ne pilkkoivat, ja aina se jo odotti siinä, niskat kenossa. Loputtomilla käytävillä tuuli pääsi esteettä yltymään, kun joku puhalsi savut. Muistan lattialaottojen kuviot paremmin kuin monienkaan kasvot, muistan sydänsarjan helähdykset, jos muistan oikein. Ei pahalla, jos muistan väärin, ei pahalla, mutta vieläkin kaikista eri suuntaan menevissä selissä. Vilppi silmäpelissä, seliseli, seli, seli, selissä. Päällimmäinen tunne on aina häpeä, pohjimmäinen tunne on aina häpeä. Rystysen tiukka, ylenkatseinen häpeä. Kipristelen ne korjaan hiuksia, yritän vetäytyä pylvään taakse piiloon. Pulu lentää asemahallin katon rajassa. Jos olisin pulu, voisin räpistää karkuun kujertain. Eikä mieli ottaisi kehosta valtaa, ei kuumea auto kulkisi muistin halki. Vilkullinen yritän katsoa, mutta ei se huomaa. Se lipaisee huulijan ja nypertää. Niin Tuskin tunnistaisi, vaikka katsoisi. Sillä on korvassa iso muovitimantti, joka heijastaa puhelimen näytöstä säihkyvän kuvion aseman kattoon. Tunkkaisessa ilmassa kimaltaa. Astun askeleen lähemmäs, ja minuunkin osuu kaistalle valoa. Kiitos. Tuota, sen nimi on Terminaalissa. Sen voi kans netistä. Se on kaikissa somekanavissa siellä. Jos joku on ottanut jonkun kivan kuvan, niin sen voi vaikka lähettää nytkin sinne, koska olisi kiva saada joku muisto tästä illasta. Kiitos kaikille, kun tulitte kuuntelemaan ja on Tuske pitkäksi osa avaanat